Tak jdem na to. První otázka, jste mluvil o tom, že na tu předvíru myšlenek je dobrá meditace nevět, ale co v případě, když se člověk přibla z půjich noci a když se mu rozvědu myšlenky a nemůže ukolivu usnout, tak já mám obavu, když se začnu koncentrovat na věk a budu se snažit usnout, že dostanu špatný nárok a budu pak usínat při meditaci, když se budu koncentrovat na vech. No to jsou tvoje myšlenky, že to nemá, neznamená, že to je realita. Tak si to představuješ, tak si ti to zdá. Ale je fakt, že když jste, jsi zvyklý na koncentraci na dech, tak, tak když máš zkušenost dechu, no tak se mysl uklidní. Ať už je to v noci, nebo je to ve dne, se, se uklidní. Na no to je dech ideální. Protože dech sám jde, nádech, výdech, nemusíš nic dělat. V ostatní meditace musíš si něco připravovat. musíš, si... dech je stále s tebou. A když máš zvyk se na něj dívat s koncentrovanou myslí, jakmile si vzpomeneš na dech, se, se uklidní. Je to stejný nebo prezident. Hm? A když se myslí, se, se, my se uklidní, tak potřebuje méně energie. Nejvíc energie právě spotřebuješ, než myslí, neuklidná. Je to tak? No tak pojďeš. Můžu doplnit světá tázlům. A co když v takové situaci vyvstane Diana a vlastně ten záměr je spát, ale vlastně ta Diana jako Nevystane. nevystane. Nemyslíš toho? A, a kdybych ještě jednu doplnějící otázku mnohem přízemnější, když ta zkušenost s tou koncentrací, nebo s tou meditací na dech ještě není tak, tak vyvinutá A těch rozrušících myšlenek je mnoho. Je něco... Co může být více pomocné na to sklidnění, které myslí, když ten dech je příliš... Jo, tak třeba v čínské tradici, v tibetský tradici používáme manto nebo nějakou vizualizaci a když si na ní zvykneme, tak automaticky se objeví tak klidná koncentrovaná myslím. No a Terovádové tradice taky vlastně používají v Tajsku a tak dále. Že si opakují na mohu dája, na Momodaya, na Momodaya. A tím si přibližují vlastně tu sklidněnou realitu. To, to, to, to představuje sklidněnou realitu. No tak. Člověk si musí umět pomoct. No a většinou taky podle toho, co tvrdí písmo, pak ten učitel podle těch problémů vybere příhodný objekt jo, pro toho, na který by se měl ten meditující soustředit. Záleží, jaký ty klešně ty zašpinění mysli jsou u predominantní a co mu brání v, v rozumném chování. a Rozumný chování je chování. Můžu tedy ještě. Jak mi ne, Davide? Mluvil o tom, že ty jevy, které vznikají ve vědomí, že jsou jako ty filmové políčka, které pak. Ne, nerozumím. Ty obrazy, které vznikají ve vědomí, že jsou jako filmové políčka, který my pak vnímáme jako film. A je to tak, že ty mezery mezi. Nebo ty mezery mezi těmi firmovými, firmovými políčky jsou ty samé, které můžeme vidět v té meditaci, jak se nás učil? No tak je, je tomu jistá podoba, protože v tom firmu taky máš to se kmitá strašnou rychlostí, ale mezi tymi mezera, že Jenomže ty tu mezeru nevidíš. Hm? Je to tak? No a podobný princip máš v myšlení. Mysle se květají, ale mezi nimi mají meze, protože jsou nestálí. To, co je nestálí, může se objevit jedně v té meze. Je to tak? No proto v té meditaci na dech je tak důležité se koncentrovat na tu mezeru, hm? kdy vidíš to vznikání a zanikání. Hm? Proto ta meditace na je tak příhodná. Proto ji budu protože ta vede snad nejasněji k tomu poznání nestálosti, když se koncentruji na ty mezery. Vlastně v každém podle. Písma, v každém nádechu a výdechu my umíráme. Jestliže tak medituješ, tak pak to rozčarování přijde rychle. Je to tak? <tějí význam> <tějí význam> Otázky, já jsem, jsem úplně začáteční úplný. Jako, a jak to víš? už uh, se klasifikuje, že musíš. Uh, no, uh, nemám praxi já, Nemám za sebou žádnou praxi v tomto životě. A pochopila jsem dobře uh, ty čtyři kroky první, co se týkaly formací těla. A je teď, měl bych se pro ně jenom třeba nějaký základní typy na dát pozor, když budu praktikovat doma, protože vlastně budu ně třeba domů, tak. A tak... tak Nejdražištější praxe, to jsme vysvětlili, tato praxe se jmenuje dělá pozornost na dech. To vdělou pozornost udržet na těch objektech, kde spočívá ta pozornost. To Základ praxe. Když se, že to děláme, no tak my se se určitě uklidní. Protože my se zaplítáme do toho, co těch sítí ega, protože opouštíme tuto praxi. No pak sledujeme ty fantazie, co se vynořují v mysli a identifikujeme se s nimi. No a z toho pochází. Vlastně ta, ty nejjasnější obázy strastství. Všecko, co se děje, se děje teď. To, co bylo, to už by bylo. To, co bude, to ještě nepřišlo. Hm? Jediný, co můžeme v každý moment proniknout, to je tato přítomnost. Je to tak? No a dech je právě ta přítomnost, která se tak dobře proniká, protože dech je teďko. Je to tak? Ten minulý dech je kde? Ten budoucí dech je bude hm? a mezi tím minulým a tím budoucím je stejný mezera. Hm? A co je v té mezere? Je tam pohyb, ale je úplně něco jiného, Jiný pohyb. Hm? Je to pohyb celku. Je to tak? No, my jsme celek. Jestliže chápeš všecko celkem, tak chápeš to jinak. Protože jsme jenom v části, ty části dávají smysl v rám, jenom v rámci celku. Hm? My nejsme nic jiného než ty části, ale vydávají smysl jenom v rámci celku. Jestliže že v ní nemůžou být žádný části. A v těch mezerách jsi právě v tom celku. Je to tak? Hm? Hm. Když jdeš v tom celku v těch mezerách, no tak se ho na to přeneseš na to, co děláš. To vidíš v rámci celku taky. Hm? a tím pádem zůstáváš v dělosti. Hm? No a ta dělost to můžeš praktikovat i práci, hm? cokoliv děláš. Hm? Když vnímáš sebe jako celé, vnímáš i okolí jako celé, je to tak? Když vnímáš sebe odděleně, vnímáš i okolí odděleně, hm? Je to tak? Když vnímáš ego v sobě, tak vnímáš i ego v ostatních, ale když vnímáš v sebe jako celek, tak vnímáš i to ego ostatních, jako v rámci celku, tak seš v rovnováze. Je to tak? Celek to jsou kličiny a důvody a ty mnoho, mnoho, mnoho. My jenom rozumíme s malou částou a chytáme to jako všechno. Je to tak? No v tom je ten problém. Vidíme to stejně? Jo. <laughs> Mohu? No, eh. samozřejmě. Pane, celá ta v praxe vede k změně naše vnímání dosávadního světa nebo dosávadní změně našeho vnímání. Máte zkušenost, že někdo třeba absolvoval praxi tak rychle, protože to zní. Ta změna vnímání, jak je opisována, je veliká. Že by to třeba nefáhl, neustál psychicky nebo e, takovéhle. <laughs> <laughs> <laughs> co? Meditace. To To existuje. Existují lidi, kteří se stouknou meditace. Ale proto je tak důležité učitel. Já jsem zažil na Šredamce, já jsem žil v lesní komunitě mnichů, hm? to nejenom západní západním mněši se z meditace, to se stává, když mají lidi problémy a stanou se mnichy a si myslí, že to pro vyřeší problémy, ale mají opravdu silný mentální problém, tak tam v tom v té lesní komunitě, kde jsem byl, tam přišel jeden z nich, hm? ten se nechal ordinovat, šrilánský. Asi dál ve stejném věku jako já, možná, že mu bylo nějakých eh, 35-40. No a prostě on jenom na Šrilance, to je něco úplně jiného, než v Číně nebo v Japonsku, když medituješ, chodíš v nějakém kolektivu, no? tam seš sám ty, v tom lese mezi upicema a hadama a to. A když medituješ, tak medituješ. Když spíš, tak spíš. Nikdo tě nekontroluje nějak. No všichni dohromady jdou na žebrání, na, na, na pindapátu. To žebrání to je taky organizované, to je jenom v lajici, tam přijde. No a jinak máš jenom tu... Ceremonie večerní, asi půl hodinku, jinak každý v té svý kuty a když má nějaké otázky, tak může jít se tím ten učitel. Ten žádný učitel nechodil, jenom seděl v té kuty, každý s níkem nemluvil, všichni si mysleli, jako, ok, no, on chce meditovat. No. Pak, On už přestal taky chodit jíst, pak šel nějak do lesa, a nikdo ho nemohl najít vůbec. Pak se vrátil a už zapomněl, jak se jmenuje. Oplně <tějí> <tějí> popletený. Tak ho museli poslat zpátky, nějak zavolat jeho rodiče nebo nějaký, někoho, koho znal, kde se mohl usadit mu. To se stává problém. A když tam u mě byl až jen otama, on byl tam na sněhově nějakou domu, tak ten měl taky příběh, že tam přišla, aspoň mě říká, že tam přišla nějaká paní, která byla psychicky postižená, Dělá tam vypasanu a taky nějaký to museli odvýjít do nemocnice. Protože úplně... No ale normálně se to nestává. To jsou, to jsou lidi, kteří prostě meditují a už jsou nemocní vlastně. Ale když je k dispozici nějaký učitel, který má. Jak, jako zkušenost, čím prošel, tak se to normálně nestává. Jedině když už tam přijdou do té meditace a jsou nemocní. Pak se to stává. No ale v meditaci je plno háčků. Když do nich spadneš, tak můžeš trvat i roky no? se v tom motat. No ale většinou to není jako nemoc. No? jenom a tak dále. Ty háčky můžou se manifestovat jako nějaký jako práš nebo, jako, nebo strážce prahu, co se na. Někdo si myslí troba, že je osvícený. No? <laughs> to jsou velký problémy. <laughs> <laughs> hmm. Takže ještě teda, než to vzhledá tam ta která to přesně sedne tak, jak se sedne, tak to bylo strajitelné pro to člověka, který prochází to ukází, pro to okolí, tak je užitečný nejspíš, se zaměřila teda na ten souci, ten, ten Soudcid ten je neoddělitelný z moudrosti. To je důležité. No a v té Mahajánově tradici to je vlastně to během vždycky dohromady. Moudrost a soucit. Ty terovány to není tak jasné, ale samozřejmě nemůžeš být arahat, pokud nemáš meta a nemáš lásku a soucit. Ale není to tak zdůrazňováno, jakožto základ praxe, protože to probuzení je společně se všemi bytostmi. Tež to v té vádě spíš o individuální probuzení. V Mahajáně to probuzení je vůči čemu, vůči takovosti, která existuje všude. Že? Proto první v Zenu se říká, první nic neexistuje, žádná hora, no pak zase probuzení, hora je hora, ale už je jiná. Proto sutra srdce musí všechno popřít. Pak když všechno popřeš, tak tam můžeš znovu se dostat do toho, co skutečně je, ale už je to úplně jiný. Já mám zajímavé dotazy, si můžu. Já jsem četl, že v se, se nedá vystoupit vlastní vůli. Člověk musí počkat, až tam má, je skončí. To je nesmysl. To je absolutní nesmysl. Okay. Ovšem, ve Visuddhi Maga je jasně řečeno, že aby správně praktikoval džánu, musíš praktikovat pět vasibhůta. To je důležité. Je... Já jsem se to tak učil taky. Ty, stát se mistrem Diány je jedna věc a, a umět mě Dianu, je taky jedna věc. No, to není to stejné. A ty Vasí bhuta, to je, že když chceš vstoupit do Diány, vstoupíš okamžitě, protože ten objekt se v tom stejném okamžiku objeví. Když se ten objekt objeví, tak se rozhodneš, jak dlouho v té Diáni budeš. Když vyjdeš z té Diány, tak můžeš okamžitě vyjít. No a když Vídeš, tak můžeš okamžitě tež zkontrolovat nebo vidět ty příčiny diány, ty Diana anga. To jsem vysvětlil, protože vidíš tu mysl, jsme v základní vědomí ten, která jde k tomu objektu, že ten objekt se usadil. No tak víš, že Vlastně věda ta Diana. Lidi si myslí, že jsou diány, no ale jaký Diáni, toho jenom sami věděli, jaký dián. Ale Ve skutečnosti musí, musíš taky znát ty příčiny Diány a můžeš, musíš je jasně vidět. Pak můžeš tu Diánu manipulovat, můžeš do ní vstoupit, jakkoliv chceš. Když jsi mistr, tak můžeš přeskakovat diány, jako když jdeš a přeskakuješ pres, dva schody, počne. No A když jsi mistr diány, tak můžeš jít do nadpřirozených syn. V diáně ten objekt se nemění ale na převozených silách ty nestrácíš sílu Dhyány a můžeš jít z objektu do objektu a praktikovat vypasání. Tak Budha došel provození podle komentárů, že použil diany, pak na schopnosti a praktikoval v nich vypasání a viděl své minulý životy a jak bytosti se rodí pod formací no a prozřel závislé vznikání, závislé vznikání, to je moudrost buddhismu. Třeba jako, jako přijít na eskalátoru, jistě jako někdo do vanádián, To je těžko, důležitý. ale musíš se dostat do nějaké pevní pozice, ne? to je těžké. Ale můžeš v letadle nebo ve vláku, to není problém, nebo odpočívat toho. To je moc praktický, ta diáno. Jednou, když máš skutečně skutečnou, autentickou diánu, kde to můžeš tež jasně poznat ty příčiny, no tak to nemůžeš ztratit. To, to, to schopnost, ta s tebou zůstane. Můžeš se oslavit, ale nemůžeš ji ztratit. Stejně tak, jako když máš přímou zkušenost objektu osvobození, mirovány, to, to nemůžeš zapomenout. Proto je to pro, provází z života na život, a na jak to. Už. Jsou lidi, který je jim daný prostě už prakticky od nározeného ta tendence. Já jsem to sám zažil v Bulbě, když jsem musel dělal jsem pomocní učitele tak tam přišli novicové sbormy a já jsem je měl učit meditaci na dech, tak jsem ukazoval. <laughs> Koncentrujte se, co jsem se naučil, jo? na dech a, a pozorujte to na jednom místě, jak to ten nádech a výdech a tak dále. A, a, a tak jsem to vysvětlil přesně pod Dennisu magii, jak jsem se to učil. A přišel jeden asi 18 letý kluk z, z Kachinstejt, State, hm? nový, Ten přišel a jsem mu to vysvětlil a mluvila, a já jsem viděl světlo, co s tím? A se dovolil, no, tak když jsi viděl světlo, tak musíš jsi, Neupínej se na to a když se to nemění, to je jako když máš v roce baterku, to vidíš jako vědomí zvenku, jako baterku, když se to nemění, tak se s tím spojíš, no a to je diána, pak vidíš na základě, no a tak, co se tak přišel na druhý, a co dá? Asi za, za 14 dní byl mistrem těch čtyr dián den. a já jsem se to učil roky, jsou takoví. ale ty žijou v kačín v Himalajích tam nic kromě, v obchodě nic kromě cibule neje, nemají, když mají povoz, tak jsou tak jsou bohatí lidi a jsou spokojení. <tějí> <tějí> to je to, tak to je jeden případ. to no, je opravdu málo dneska. My jsou takový no, On prostě prakticky žije už tý dělán, že jeho život je tak jednoduchý, no, že se... Může okamžitě soustředit na to, co dělá. No když se soustředí na dech, tak samozřejmě přijde to světlo. No a my, protože furt máme, tak musíme praktikovat, praktikovat, praktikovat, aby jsme získali koncentraci a zároveň schopnost odpojení od té koncentrace. Většinou lidi koncentrace Chtějí něco chytit. To je ten zvyk. Proč? Protože jsme zvyklí na mnoho prání. Nejsme mm. nikdy spokojení s tím, co máme. No a oni, to jsou, tam žijou prostě, ty od rodiče už nic je nezajímá, než jenom prostě to náboženství. To, to uctívání buddhy, to má hudmarička už. No a to je jeho vzdělání vlastně taky. On vyhlásil v tom klášteli. Bohu mě posílají děti do kláštera někdy. No a tak. když vyhostou v prostření prostředí. A, tak ten stav uvolnění a koncentrace je pro ně přirozený. Pro nás to přivozený není, protože furt něco hledáme, furt něco chceme, furt jsme nespokojení s tím, co máme. No a život se stal tak komplikovaný, že to chňapání už je přirozenost. A když meditují, tak se taky furt je, chtějí něco chňapat. No to je problém. Ale existují takový talenty, strašně málo. Ty moderní civilizaci, všichni jsou nespokojení tady, a chtějí něco chňapnout pro sebe. co se dá dělat. Taková je naše doma. Ale taky to má svý výhodný. Je to tak, Ještě zeptal na ty přičiny džávy, co se tím konkrétně vlastně, jestli okolosti, které nám umožňují doty džávy nebo... No to je absolutně konkrétní, Vytarka, vyčára, píty, sukha, tekagata, není příčiny. <laughs> přiložit vytáka, maslí, vytáka A ale i applied, applied attention. Sustained attention. Tak hmm. to Vyčára. To je to, co se dostane na ten tak tedy oma vlastně To je... <laughs> Každý v angličtině se to překládá jako applied attention, nebo applied thought. to je vůle a rozlišování, který vede mysl k tomu objektu a může ho rozlišit. Tam vytárka je hrubý a vyčára je jemná. Vytárka vede k tomu objektu, vyčára ho, ponechává u toho objektu. nemůžeš <coughs> meditovat. Pak, jestliže zůstaneš u toho objektu dlouhou dobu díky těmto silám, tak vznikne radost a naplnění z toho objektu. Jestliže je radost a naplnění z toho objektu, tak vznikne jasnost a uvolnění. A jasnost a uvolnění je, je naplnění štěstím mentálním štěstím, který proniká všechny faktory mysle, který dávají obsah mysli. No a pak je síla ta ekagata, která znemožňuje, aby se mysl roz, rozptýlila z toho objektu, který je objekt meditace. No a ty jsou díky tomu mysl se může spojit s tím objektem a splynout s ním. A to je Diana. No, takhle to je. Všecko je napsané, přečtěj si vysudy, Magu. Hm? Všecko má svý příčiny, Diana má také svý příčiny, Osvobození má také své příčiny. Žádná otázka? <těk> <těk> <těk> Jak to vidíme? To je o těch třech Jedna z nich bylo vykořenění. Jaký jsou ty zběhy, prosím? První je to vykořenění, pak je vyrága. Hm? což jsme preložili jako odpojení. A pak je roda. což jsme preložili jako ustání, utišení. To je v tom textu. Misudimaga vysvětluje stejné věci, jenomže jiným způsobem ty projdeš ta meditace na darmy, na ty mentální objekty, objekty, které je nutno poznat za účelem osvobození. Ta meditace na darmy je čistá vypasana. Podle Adyma nebo Vim, nebo maga. ty ostatní dělá pozornost na. Formu na počitky, na mysl, je jak šamata, tak i vypasaná. Ale tady na základě základní šamaty, to je přístupového samády, ty sleduješ nestálost, to je vypasaný A na základě pozorování nestálosti, ty procházíš těmi to Ty těmi to elementy cesty. To jsou elementy cesty. Proč elementy? Protože elementy je něco objektivního. To není subjektivní. Jako element větru je vibrace, to je objektivní. Ať už to cítíš tak nebo jinak, tak je to vibrace. Kdykoliv je vítr, tak je vibrace, je to tak. Stejně tak tyhle, chty. když studuješ střední cestu, tak musíš projít těmito elementy, těmito stupněmi, aby ses dostal do miroda. To je otišení, které trvá. To znamená plné vykořenění v nečistou myslí. No a pak si udělá, co je třeba udělat, No a jsi Buda. Hmm. Co znamená Buda? Probuzen. Hmm. Probuzen z ze snu. Tento svět je jak sen. Je to tak? Vidíme to stejně. <laughs> no ale není to tak lehké poznat. Tládka. Kvante, mhm. um, jste říkal, že satva má rovnoměrně prostývat sobě i druhým no. a že jako záměr je vlastně osvobodit sebe i všechny bytosti. No samozřejmě. A pak jste říkal v jedné chvíli, že um, když <koh> ani v se nemůže podařit osvobodit všechny bětosti? No, samozřejmě. Tak, no? <laughs> <laughs> Jak e, my jsme furt tady a Buda šel pryč do Vyrohány, mm. my jsme furt tady, nebo nejsme. A, a furt jsou tady strasti. Hm? Teď ještě víc, nejdikoliv, je hm? no. no A jaká je ta naděje teda pro věc Poznat mysl. Mm. Osvobození můžeš jedně poznat mysl. A mysl, to je to základ všech bytostí. Když ji poznáš správně, tak vidíš, jako Buddha, když došel k probuzení, co viděl. Všechny bytosti ve formě lotusu, ale ten lotus je zabořen hluboko v báně. Proto, když se probudil, Myslel si, že to, co on pochopil, to my bytosti v bahně, potopené v bahně, my to nemůžeme pochopit. Když Brahma viděl ty jeho myšlenky, Brahma samápati přišel k němu a přemlouval, jsou bytosti, které jsou schopné jít na tohleto bahnu existence. Že by neměl takto myslet. Hm? Jdi a pomož jim. Hm? No a Buddha ve své velkém soucitu meditoval na ty bytosti hm? a viděl, že jo, učitele, kteří byli obzvláště talentovaní, protože byli mistrové, mistry dián, hm? ty už tady nejsou no a tak, si vzpomněl na těch pět asketů který s ním, pra, s ním praktikovali v, v, v lese. Jo? No a viděl, že jsou banáry z, v, v Isipatana. No a tak se s Bodgai vydal tam a naučil je ten první jeho projev hmm? o ty střední cestě. No a když to učil, tak jeden z nich, protože poslouchal samády, dosáhl probuzení. Hmm? No a pak ty ostatní tež. No a to byly jeho první žáci, a tak začala jeho mise. Hmm? Jenomže, On musel, co se týče Mahajánova učení, on musel vysvětlovat postupně. Tak první vysvětlil individuální osvobození, pak vysvětlil, že vlastně nedualistický přístup. Osvobození je přirozenost mysli, ale my nevidíme tu přirozenost. Je vidíme tu bánu. To je maha my myšlení. Hm? Proto každý má v sobě jádro svobození, ale je zakrytý bahnem, To je ten lotus. protože zakrytý váhnem, my jsme nejsme vědomí, hm? že naše mysl, stejně tak jako naše tělo, nikomu nepatří. Hm? Tak Klárka bude meditovat, já můžu na. Můžu si ještě rád zeptat, pan Teda to trojí roztočení kola, jak v říká se, že v Buddhách třikrát roztočení to je, kola. To, to je tradice Yogačávy. Každá tradice má jiný. Má to jinak, jiný. takže v Terahádi to není. Ne, ne, takhle. První roztočení bylo v Banáre, druhý roztočení v Ráďagá, třetí to roztočení v Vajšáli, a to je. Vlastně sándy, neumočenost, rozvázání uzlu. To je důležité pro tu tradici začána. A to je to třetí? No, to je to třetí. To je ta učení o té alája, základní vědomí, který obsahuje všechno, z se všechny objekty. A to není věda. To není typitace v těch zápisech jako ze Je, ale jinak řečeno. Tam je také zmínka o alaya. Ale pouze je v tom negativním smyslu. Alaya je... Oka. Oka znamená příbytek. myslí. Mysl nemá, skutečně nemá žádný příbytek. ale má álája, lepí se, proto má příbyt. To je i v, v Damapada. To je álája o tom se zmiňuje, ale nezmiňuje se o tom, že ta álája je zdroj naši, veškeré naší zkušenosti ve smyslu objektu a subjektu. To je pak jogačána. Takže tak, ten dualismus pochází z mysli samotné. A to je ta nejdůležitější meditace. V nedualistickém pochopení. V tom pochopení není Nemůže být nirvána opak samsáry, protože kdyby byla nirvána opak samsáry, tak by se do nirvány nikdo nedostane. To, co je jiný, do toho se nikdo nemůže dostat. To, co je stejný, do toho to taky není možný. No a tak je to co? Ani existence, ani neexistence. To je střední cesta. No, to je i vlastně i v Kanonu, i v Agama. Můžu no, se ještě zeptat na jedno. Buddha kázal jak pro hlanky, tak pro vníky a tohle by je takový ještě level vyšší, to nedualistický. Není to level vyšší, ale je to prostě logicky odvozený. Nemusí to být vyšší nebo nižší. To je pak... Netcheme oddělovat vyšší a nižší. Je to logická interpretace vlastně toho učení. Proto v Mahajanovém učení je velice důležitá logika pochopení. Na základě hlubšího pochopení a hlubší meditace. A hlubší meditace musí být nedualistická. Podle učení jsou té transcendentální moudrosti a rahat nezbytně musí poznat transcendentální moudrost, aby získal osvobození. Jinak, kdo nemá transcendentální moudrost, ten nemůže, nemá přístup k osvobození. Proto jsou to, to srdce, která tu moudrost schrnuje. Buda, nebo v tom případě tež má souci učí Šárek Puto. Šárek Puto je Arahad. <tějí> Ten to může lehce pochopit, protože jeho mysl je čistá. To neznamená, že. Je to nižší nebo vyšší. To už je pozdější interpretace. Ale je to logicky obrovodněné. Právě v Mahajánové tradici je důraz na logické pochopení. Ještě na jednu věc. Proč ne? Já jsem v tom jak jste to řekl, ale předvím to svými slovy, jestli jsem to správně pochopil. Když jste mluvil o prospěšných činech, která ta, které ta bytost koná na cestě osvobození s tím jasným záměrem schromáždit zásoby, které tu bytost podpoří v tom osvobození. Takže takové činy jsem pochopila, že mají jako lepší dopad karmický, než když by třeba to samé tady to vykonal z prostého soucitu. Bez nějakého záměru do státho hmm. A já vlastně jsem tím že vlastně ten záměr, jako shromážní nějaké zástuji, vlastně už ten čin trošku pokud není motivace, no tak není žádný čin. A teď závisí, jakou máme motivaci. Podle toho pak ten čin má tež hodnotu. A ta nejvyšší motivace je v rámci té nejvyšší reality. To je bodhisattvská cesta. A ta nejvyšší realita patří všem. To nepatří jenom jednomu Hmm? To je učení, to přeložil holba Diamantovou sutru. Ať <laughs> si myšle Diamantovou sutru. Hmm? Když Body Dharma přišel do Číny, byl velký, velký jogí, tak čínský císák Vů, huh? který byl Nantin, no. slyšel, že tak velký yogín přišel z Indie, tak ho pozval k sobě a to byl čínský historie jeden z největších podporců buddhismu, všude stavěl kláštery a pagody, to byl dobrý doma rozkvět, začátek rozkvětu budismu v Číně. No a Bodhideoma k němu přišel a on mu říká já jsem postavil tolika, tolik klášterů, já jsem povolil ordinaci tolika, tolika mnichů, jaké mám zásuny? Žádný. Tak ten Cícák se strašně rozlobil, protože on, byl, on si myslel, že je takový frajer. Že jo? Tak se rozlobil a říká, a kdo stojí přede mnou? A on mu říká, nevím. A odešel. Pak mu jeho rád si říkal, že. To zmeškal toho. Ne. Ne. Ne. Že, ne. Ten je řekl tu nejhlubší pravdu a tak dále. A tak ten král už litoval, ale už bylo pozdě. Ten už dávno zmizel. No a chodil, to máte v té brožurce, že? Taky. On pak chodil všude po Číně, jako dutanga, jenom s jednou obou a jedno všecko, co mu dali. A protože vypadal tak hrozivě velk... jako bytník, <laughs> vypulený v oči stále v samadhi, tak v nějaký hloupý vesničení takže děti se ho strašně báli, že vypadali jak čert sám, tak mu dali jet a on byl otrávený, tak zůstal na té lokalitě, to je dneska Shaolin hm? a devět let hm? seděl v jeskyni oproti stěně hm? a meditoval a tak předal to učení transcendentální moudrosti. Hm? Tak, Míša se má co učit. A jak predal učení? Míšaví, to je slavná historka. Ten první patriarch v Číně po něm se jmenuje Chujik. Chujik, když se dozvěděl, že je takový jogín, tam, kaolin tak šel tam a čekal ve sněhu u té jeskyně, kde on seděl. A on se ani nehnul, tak jim byl tak prostě ve stavu extáze, protože chtěl, aby ho Poučil, tak, aby mu ukázal svoji oddanost, tak si uhřízl roku hmm. a dal mu to ruku hm? před něj, jako aby byl, měl soucit a učil ho, že on má tak silnou vůli a takovou oddanost k němu, takovou víru k němu. No a bo se obrátil, zeptá se ho, hmm. co? Co, co chceš. On aby měl soucit a mu probudil jeho mysl. a mu pojídal, určitě probudím tvoji mysl, když mi ji ukážeš. On tam stál, stál, stál, stál, stál a po době, době mu já hledám, hledám a nemůžu ji najít. Vá mysl je probuzená. A to je transmis. To je transcendentální moudrost. ty mé vidění prázdniny. mysli. Tak meditujeme. A jestli si myslíme, že jsme probuz, já jsem zažil nějaké typy, které si myslí, že jsou probuzení, Právě to probuzení je. Když si člověk myslí, že je probuzený, tak je neprobuzený. No a to je nedualistická cesta. To není v žádném protikladu, ale dá se to pochopit jako logické pochopení toho, co vyplývá. To je přímá cesta a postupná cesta. Prímá cesta a postupná cesta, co je tato tradice. Vidět je ne jako něco odděleného, ale jako něco, co se doplňuje. My můžeme se dívat z příčiny na důsledek, nebo z důsledku na příčinu. Důsledek a příčina se nedají oddělit. No a to je hlubší pochopení. Je to tak? Hm? Vidíme to stejně? No tak dobrý. No a už máme skoro 9 hodin tak si zítra si zarecitujeme, dneska si zalecitujeme. a Míša má ráda metasutu, tak si zalecitujeme. metasutu v a sutru srdce v češtině a v sanskritu. Porní metasuta Karaní <coughs> a metasuta Karaní a matakusale Meyantan Sanitan Paran Matusine Sakou, džujuče, su suva, čoča, a nadimani. Santu, sakouče, suva, roče, a pak ti čoče sazavakanuti. kule suva, Načakundám sama samachare vnitřní, Ye jen na něj upalep upavatejú, sutinová kriminóhontu, samé lesa, samatá, bavantu sutitá, je kečifá na burta, tiltasáva, dávava, dávase, majma rasaka ankhabulla dikhava eva dikha ye chatu vibhava sandhya vidure bhuta vasamabhe sima sande satya bhavantu srushtata diāro sana patidasya naña manya sabukham chayya mata yatā niyamputam ayusa ekaputtam anurakhe evam pi sabukham ches manasam bāvye apamānam metanca manasam bāvye Udán na dloa, asambadam asamba dám, ale dám, asamba etam Titán, čaran, misi, brahman, bhagga, Kame sumineja ke jám na hydžatu kampasejám, unavetitý. Etena sačeva jena o tu teď, jama hala, ettena jena na santu samu padnoua, jena Pragya, -sutram. Arya pragya, Arya pragya Paramita, Ridaya Sutra. Om Namo prahala, prahala, prahala, prahala, prahala, prahala, prahala, prahala, prahala, prahala, prahala, prahala, prahala, prahala, prahala, pancha skandha samsaya svabhava shunya pasatisna ih sariputra rupam shunya tatah vibhuta rupam rupam na prita shunya tatah na prita krupa yat rupam sashunya nashnya ata rupam deva deva vidanas sanskara vijanam iha chari putra sarvadara śnyata lakshana anupana nirvana vimala anuna Aparipurna Tasma chari putra śnyata na vampa na veda na sandhya, na samya na sanskara Manamsi, na narupa shabda dharasa spashtavya dharma, na chakshu vijána yama, na manu vijána dhatur, na vidyána vidyáksayo vijáma, na jará maranam na jará maranáksayo, na dukha samudaya yonama, kaha, na jnanam na praptir, na praptir, tasmat chariputra praptir Body pragya paramita Prahja páramí achita má chita vyháratý. A čita várana, čita várana násilí. A trasu, vypadá se sarva sambuddha, Buddha, paramita páramí tam má šritja, anuta. PRAGYA PARA META MAHAMANTRA MAHA VIDYA MANTRA ANUTA RÁMANTRA SAMA ASAMA MANTRA SARVADUKHA PRASHAMANASA AMITYATVA PRAGYA PARA METAYA UKTO MANTRAHA TATYATHA GATE GATE PARA GATE PARA GATE VODUS MAHAM Gaté, Gaté, Pára Gaté, Pára Gaté, Pára gate Bodhisattva. Gaté, Gaté, Pára Gaté, Om, Klaním se v právě pranitě. Když dnešený Bodhisattva a Bodhisattva praktikoval hlubokou transcendentální můdorost,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 Není tam ani utrpení, ani příčina utrpení, ani konec utrpení, ani cesta ke konci utrpení, ani poznání, ani dosažení, ani nedosažení. Žády půjdou, protože Bodhisattva nemá co dosáhnout, proto přebývá bez zábran vědomí v transcendentálním moudrosti. Jelikož nemá zábraně vědomí, je bez strachu a překoná všechny klamné vize. Jelikož nemá tyto klamné vize, proto získává stav dokonalé rýbány. Všichni budové v na základě transcendentální budovosti dosáhli to nejvyšší porozumění. Proto je třeba poznat, že mantra transcendentální mudrosti je velká mantra, je mantra velké vědy, je nepřekonatelná mantra, je s jinou mantrou nesovnatelná. je tou mantrou, která utěšuje veškeré utrpení. Je opravdová ze společnosti. A proto tuto mám dohromady. Takhle. Gate, gate, para, gate, para, samgate, bodys, va. A teď uh... nech se zásluhy dnešní praxe přenesou na všechny bytosti, aby my dosáhli stav dokonalostí. On to byl.